40. Det ord som kom til Jeremia fra Jehova, etter at Nebussaradan, sjefen for livvakten, hadde sendt ham fra Rama, da han hentet ham mens han var bunnet med håndjern, mitt iblant alle Jerusalems og Judas landflyktige, som ble ført i landflyktighet til Babylon. Da hentet sjefen for livvakten Jeremia og sa til ham, «Det var Jehova din Gud som uttalte denne ulykken mot dette stede for att Jehova skulle la dem bli til virkelighet og gjøre slik som han har talt, fordi dere har syndet mot Jehova og ikke har adlet hans røst. Och detta har hent dere. Och nå, se, jeg har i dag løst deg fra håndjernene som du hade om henne. Hvis det er godt i dine øyne å komme med mig til Babylon, så kom, og jeg skal holde mitt øye rettet mot dig. Men hvis det er ondt i dine øyne å komme med mig til Babylon, så la det være. «Se, hele landet ligger fremfor deg. Hvor som helst det er godt og rett i dine øyne å gå, dit kan du gå.» Og han ville endå ikke vende tilbake. Da sa Nebussaradan, «Vend tilbake til Gedalja, sønn av Aikam, Shafans sønn, som Babylons konge har satt over byene i Juda, og bo sammen midt i blant folket. Eller hvor som helst det er rett i dine øyne å gå, dit kan du gå.» og sjefen for livvakten ga ham så en matrasjon og en gave og lot ham gå. Og Jeremia kom til Gedalja Aikams sønn, i Mispa, og bosatte seg hos ham midt iblant folket som var blitt latt tilbake i landet. Med tiden fikk alle førerne for de militære styrkene som var ute i marken, de og deres menn, høre at Babylons konge hadde satt gedalja Aikams sønn, over landet, og at han hade satt dem over mennene og kvinnene og de små barna, og noen av de ringe i landet, de som ikke var blitt ført i landflyktighet til Babylon. Da kom de til Gedalia i Misbah. Det var Ismail, Netanyahs sønn, og Johanan og Jonathan, Kareas sønner, og Seraia, Tanumets sønn, og Netofatitten, Efais sønner, og Esanya, Mahakatittens sønn, de og deres menn. Og Gedalia, sønn av Aikam, Shafans sønn, sverget så overfor dem og deres menn og sa, var ikke redde for å tjene kalderne. Bli boende i landet og tjen Babylons konge, og det skal gå dere godt. Og jeg, se, jeg bor i mispa, for å stå framfor de kalderene som kommer til oss. Og dere, samle dere vin og sommerfrukter og olje, og legg det i karene deres og bo i de byene som dere har tatt.» Og alle de jødene som var i Moab og blant Ammon sønner og i Edom, og de som var i alle de andre landene, de hørte også at Babylons konge hade gitt Juda en rest, og at han hade satt Gedalja, sønn av Aikam, Shafans sønn, over dem. Og alle jødene begynte å vende tilbake fra alle de stedene som de var blitt drevet bort til, og de fortsatte å komme in i land til Gedalja i Mispa. Og de tog til å samle vin og sommerfrukter i svært store mengder. O Johanan, Kareas sønn, og alle førerne for de militære strykkene som var ute i marken, kom til Gedalja i Mispa. Og de begynte å si til ham, «Vet du slett ikke at Baalis, Ammons sønners konge, har sendt Ismail, Netanyas sønn, for å slå din sjel i gjel?» Men Gedalja, Aikams sønn, trodde dem ikke. Og Johanan, Kareas sønn, sa til Gedalja i det skjulte i Mispa, jeg vil gjerne gå og slå Ismail, Netanyahs sønn, i hjel, for ingen vil få vite det. Hvorfor skulle han slå din sjel i hjel, og hvorfor skal alle de av juda som blir samlet om dig bli spredt, og judas rest gå til grunne? Men Gedalia, Aikams sønn, sa til Johanan, Kariahs sønn, «Gjør ikke dette, for det er løgn det du taler om, Ismail.»